Щоб нашим ворогам тяжко було! І вже весь той гармидр чинився через стіну од Лесі. Лежала вона зовсім, мов не дуже, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходиться з військовими речами. Отже, хоч небажата жіноцтво вже і знали, і корились своїй долі, да защемило серденько в моєї Лесі от того занедбання. Жаль їй було непомалу на свого ясного жениха. На Сомка Якима, лицар над лицарством, вродливий над вродливими, да видно тільки в його думки і про гетьманські порядки. А дівочому серцю, що й молодецька краса, що й козацька слава, коли до неї козак не горнеться. Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй золоті сережки, то добре намисто. І ще тоді звав він її своєю судженою і зложив з черванихою руки. Череванові здалося жартами таке залицяння, а вони з череваних не жартують словами. «З щирого серця зове він її своєю неною, з щирого серця вона зове його своїм зятем, І росла Леся його кохаючи, кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в ріснях виспівують про те кохання, усе вона складала у своєму серці. Отже зове він її своєю й молодою, тільки все воно вийшло не так, як вона собі компонувала. Про інші речі клопочиться він зі старим шрамом, про інші речі широко розмовляє, а її, мовби немає йому й на світі. Защеміло, горде дівоче серденько, да мовчала не Бога, не сказала й матері. А що ж Петро? Петро зараз послі обіду взяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав сердега погаю до самого вечора, Вернусь на подвір'ї, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді на бенкеті. Інші й до нього присіпались із кубком, а йому притьмом приціпалось так, як співають у пісні: Чомусь мені, братці, горілка не п'ється, коло мого серця, мов гадина, в'ється. Сіли за вечерею, аж ось і знов іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Лесі не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердечна дівчина, що протьмом мусила череваниха посилати в хутір до чернечого пасічника по шептуху. Прийшла шептуха і наварила якогось зілля, щоб напоїти на ніч. Та й сама бабуся зосталася ночувати на подвір'ї. Надвечір ублагала була мати Лесю роздягтись, де лягти спать. Як же почула Леся від Кирила Тура голос, то так і затрусилася. І вже шкода було й казати їй про сон. Боялась заснути, щоб не вхопив той пугач її сонну. Не сумнівалась вона, що сей пройде світ не своєю силою дише, бо не раз чувала про запорозьке характерство. А Кирилові Туру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю, да зараз і почав викидати. Ну, панове!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 Про що іншому й згадати страшно, Тенизовець, сидячи над широким морем лиманом, Викомпоновує, виміскує, І вже хіба лусне, А не покине своєї гадки. Так оте й мені прийшлось Бачу або луснути, або доказати слави, Бо вже не дурно щось мою турову голову Так заморочили дівочі очі. І тобі, отеє, запорожцеві, отшельникові, — Не сором признатись, — каже Шрам, бо й він, старий, розвішав уші, як поніс той свої баляндраси. — А що, — скаже товариство, як дочується, що курінний отаман так остромив своїх братчиків? — Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак. — Як то тепер вольний? А перше ж хіба був невольний? — У нас, панове, Поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини так, як і мене, Знюхайся тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш потім ківш лиха. Тільки наш чернечий устав краще від монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить мирська суета, та в куну або до кози не саджають, а зараз іди собі к нечистій матері.